Orain bi urte Doniban eloitzunen hartu zuten erabakia herriko bestak hasi eta aintzieineko asteazkenean ospatzea musikaren beste musikaren egunari behar bisibilitatea eskainttzeko asmoz. Hala aurten ekainaren hogoitabian izanen da itzordu. eta herriko musikaskola mojizjabel kontserbatorioa eta lanetik egina elkartearen parte hartzeari esker eta herriko ostallaren proposamenekin ere musika eman aldiz beteriko itzordua ematen digute. Aste azkenean musikaren beste eta hostilaen Euskal Herriko beste nirekiera izanen bada ere ostegunean egun balde nago piekpor bertzaitzen ekimenez eta artista ezagunen parte hartzearekin sortu den maiteka eman alia ere eskeniko dute. Euskal Herriko historia markatu duten, sei emazten inguruan sortu den ikusgarria hain zuzen. Honen inguruan, mintzatu zaigu, joainet asko, maiteka ikusgarriko sortzailetariko bat. E, emazte batzuk ezagunak dira, Katia Lina Gire, Inezagasen, eta beste batzuk gutiago ezagunak dira, bada pintratzaile bat, bada autore bat, bada musika emazte bat. Eta beraz, bai, gure gizarten historia ere aberaz da horako pertsonaietaz, eta beraz, maitekaren sede bat da emazte horien aipatzea, baina olerki do artistiko manera batez. Bakantua musika eta dantza uztartzen dituen maiteka emanaldia, hostegun ontan eskainiko dute gaueko behatzi terdietan jaialaien, eta ekainaren ogoita lautik, ogoita zazpira bitartean, udako sortizuarek batera ospatzen duten jondoni bestentzat, ohiko egitaragua ere gozatzeko aukera izanen da. Gazusa elorga, doni bane loitzuneko autetxia. Sua, larun batea sua eh? Elizaren eta gero eh, plazan, oizteamala garen plazan. Bon, izanen dira ekitaldi hainitza, hojentzat, helduen zat, gero mesan hausia igan degoizean, hau eskuekin, usaian bezala. Eh? Baurtengo besten egitaraguaren berri Hizateko Doniban eloitzuneko herriko etxeko webgunera, jo dezake